Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom încheia expunerea despre crearea lumii și vom afla care este motivul și scopul creării și faptul că Dumnezeu a creat lumea bună, adică perfectă. Dumnezeu a creat lumea în mod liber, nu în urma vreunei necesități interne sau externe. Și dacă a creat-o, înseamnă că a avut un motiv și totodată un scop. Motivul este imboldul sau temeiul care dă naștere acțiunii, iar scopul este rezultatul prevăzut dinainte. În lumea noastră, cel care urmărește un scop o face pentru a-și împlini anumite lipsuri spre a-și desăvârși ființa. La Dumnezeu însă lucrurile se prezintă altfel. El este desăvârșit, lui nu îi lipsește nimic, deci nu se poate spune că prin crearea lumii, Dumnezeu și-a adăugat ceva ce i-ar fi lipsit, care să-l desăvârșească. În mărturisirea ortodoxă citim, Dumnezeu a creat lumea din motivul bunătății și iubirii sale. A creat-o pentru a împărtăși și altora din tezaurul bunătății sale pentru a face și pe alții fericiți. Sfânta Scriptură arată ca motiv al creării lumii bunătatea lui Dumnezeu în toate locurile în care spune că tot ce face Dumnezeu face spre folosul creaturilor și din iubire față de făpturi. Dacă El face totul din iubire față de făpturi, atunci și crearea lor este un act al bunătății dumnezeiești. De aceea psalmistul spune, Lăudați pe Domnul că este bun. Domnul este bun pentru toți și îndurările sale se revarsă peste toată zidirea sa. Sfântul Irineu scrie, Nu ca și când ar fi avut Dumnezeu lipsă de om, a făcut pe Adam, ci pentru ca să aibă asupra cui să-și reverse binefacerile sale. Scopul creării lumii este preamărirea lui Dumnezeu și fericirea creaturilor. Fericirea creaturilor este scopul imediat, iar scopul ultim și suprem este preamărirea lui Dumnezeu. Ambele scopuri sunt atât de îmbinate încât se poate spune Că se cuprind unul în altul și formează oarecum un singur scop. Strânsa legătură acelor două scopuri se poate vedea și din faptul că cu cât cineva prea mărește mai mult pe Dumnezeu, cu atât e mai fericit. Spre acest lucru îndeamnă și mântuitorul când zice: Căutați mai întâi în părăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și toate acestea se vor adăuga vouă, adică toate cele necesare vieții. Lumea, fiind realizarea planului lui Dumnezeu, fiind opera lui Dumnezeu care este perfect și atot bun, nu poate fi la rândul ei decât bună. Dumnezeu nu poate crea ceva rău și imperfect, întrucât aceasta ar veni în contradicție cu ființa sa. Privind lumea din punct de vedere fizic, vedem că în ea există o anumită ordine și armonie, precum și tot felul de bunuri necesare vieții oamenilor. Aceasta ne conduce la concluzia că ea este bună din punct de vedere fizic, dar ea este bună și din punct de vedere spiritual, întrucât în ea se poate progresa pe calea mântuirii și se poate ajunge la fericire. Bunătatea și perfecțiunea lumii ne arată Sfânta Scriptură când zice și a privit Dumnezeu la toate câte făcuse și, iată, erau bune foarte. Răul din lume nu este opera lui Dumnezeu, ci a ființelor raționale, mai întâi diavolul și apoi omul, care au păcătuit și prin aceasta s-au îndepărtat de la izvorul binelui. De aceea, răul e în primul rând de ordin moral. Răul fizic, durerile fizice, nu sunt decât o consecință a răului moral. Omul, deși poate face răul, nu poate zădărnici scopul general al creațiunii, deoarece fie că Dumnezeu limitează puterea răului, fie că îl face să aibă urmări bune. Deși există răul, Omul poate în această lume să își împlinească menirea, adică mântuirea, deci lumea a fost creată bună de Dumnezeu. Vă doresc o zi bună și binecuvântată.